Hoofdstuk 260 Die vermoedens van Salome en Cornelius oor hierdie klein karafaan. Beide bekyk die geselskap. Salome val in ‘n flaute van vreugde. Salome en Cornelius het diep nagedink oor wie die geselskap uit Egypte toch wel zou so mag wees. Cornelius sê, Hierdie vier man wat nog nie so oud te wees nie, het volgens my waarneeming een sterk oor eenkomst mediciens vandaar die wonnelike man met wie ons albei in bed te make gehad het. Ook hulle spraak het in duidelik merkbare na, na sereense accent. Sê eers, my hooggeachte vriendin, hier die wonnelike man wat Jozef heet, het immers hoogwaarskynlik ook na Egypte geëmigreer, soos ek hy die brief van my broer in Tyrus verneem het. Wat Indien dit die selfde Joosef sal wees, moet ons nie na die geselskap toe gaan om hulle te sien nie, en indien dit echter hulle is, moet ons dan nie alles doen om hylle, om hierdie mees verhewe geselskap onmiddelik gasvry te ontvang nie? To Salome dit hoor, sy byna flauw geval van verrukking en gesê, Ach vriend, jy het seker gelijk, dit sal so wees, Dit is sekerlik die gewaarde familie. Laat ek daarom dadelijk my dienaars wek, om saam met ons na die plek te gaan, waar hierdie familie ris. Daarop het Salome al haar dienaars wakker gemaakt. Binnen een half uur was allmaal in Salome sy huis op die been. To alles in gereedheid was, het Cornelius aan Salome gesê, Laat ons nou gaan om te sien wie hierdie familie is. Daarop het Salome dadelijk allmaal in die huis by geroep, In die hele geselskap het hulle na die plek begewe, waar Joosef by 'n matige vier gerus het. Toe hulle daar aankom, sê Cornelius Anselome, Kyk eers daar, daar langs die vier, is dit nie die heegtige Miriam, Joosefse vrou met haar kind nie? En daar die bejaarde man, sê my, is dit nie Joosef, daar die wonderlijke man, wat ons in Bethlehem leer ken het nie? Toe het Salomie sy oog groot geword en in daardie richting getuur en geleidelik herken wat Cornelius aan haar gewys het. Maar nou was dit ook dan te veel vir Salomie. Sy, sy het in mekaar gesak en flauw geword en Cornelius het moeite gehad om sy metgezellen weer op die voete te help.